E, eta bueno, eskeingi ziguten ona etortzea estan bat jartzera, gure, ba gure, gure sormen kulturala egutarazteko jendeari eta bueno, arasobarik, isena eman genuen eta eta bueno, hemen agertu gara, ba, gure gure satirtoa aportatzeko asmos. Eta azkenean, ba hori, ba kultur demokratizazioren izenpean, eh eh egiten gabiltzanaz, ba ba menetasko alternativa bat garatzeko, eh? Ba, jendeari kultura, e, eskura jartzeko eh helburu errekin. Lanak inurria gara hemen, e, gure aletxoa jartzen, e, zer ekarri zuen zehpimarrotuko zenuke maian daukazen artean. Bueno, baditugu e, ba urte honetako diska berri guztiak, ba norte apatsa, Labasu, e, egor kasuaia, bueno, Escapenson sistema, gero suaia ta laen, atala zutenabe bai. Oraindik ez ditugu azokan argitaratuko ditugunak, baina, baina bueno, bidean daude batzuk. Hor daukagu crowdfundingean bai, karenna.eu, e, utzaren utzaren diskoa jaia euneko 60 heldu dena, amaregun geratzen zaizke uste dut, 9 amaregun eta bueno, gaina sartu bar diogu asken amaregun hauetan, baina bueno, lortzeko, lortzeko asmoarekin. Eta bueno, batez ere musika, segur elkartea e, ikusentzuneskoa, antzerkia eta musika da. Baina bueno, hemen e, antzerkikoak ezin ziren etorri gaur, ze bestela bai egingo genukela holako antzerkitzaren bat. Eta bueno, aurkespena egin dugu, utzi dugu hor mikroa gure elkartea orkesteko eta eta musikarekin ere, ba, gorkasuaia eta labasu aritu dira kantu bat beste, nakapelan, jendearen txaloekin orr ritmoa jartzen eta bueno, anaiko polita izan da. Eta hori ba, cedeak nahi dituena, gure cedean txurua gure musikantza nahi duena, cedeak ditu hor salgai, prezio herrikoietan beti eta dirurik ez zuenak, ba gure webgunean taubaka.com webgunean dauka deskargatzeko aukera zuzenean doainik eta bestelako plataformetan ere, ba intentsuteko aukera, Spotify, Aitunesen digitalean erosteko, eta bueno, askenean eskuragarri, denon eskura dirua izan ala ez. Hori da, hori da gure helburua, ez, e, kultura, jende gustiaren eskuragarri egotea.